Частина двадцята, розділ п'ятий. Ромір вонув на себе водійські дверцята. «До, Красті, як ви?» «Добре, найшло і минулося. Гадаю, з вами було так само. Ромі, а ви що-небудь бачили?» «Ні, на хвильку я подумав, що звідки стягне вогнем. Та гадаю, це від того, що в повітрі тхне цим чадним парфумом. «Я бачив багаття з гарбузів», – сказав Джо. «Я ж вам про це уже розповідав, правда?» Так. Расті тоді не надав значення його розповіді, незважаючи на те, що чув щось подібне раніше від власної дочки. Натомість тепер він задумався. «Я чув крики», – сказав Бенні, – але решту все забув. «Я теж чула», – сказала Норрі. «Там був день, але стояла темрява. І ті крики, а ще, здається, Сажа падала мені на обличчя». «Док, може нам краще повернути назад?» – засумнівався Ромі. «Ні за що». – заперечив Расті. – Коли в мене є шанс вивезти моїх і всіх інших дітей з-під купола. – Споримо, дехто з дорослих теж були б не проти піти, – зауважив Бенні, отримавши при цьому ліктем у бік від Джо. Расті подивився на лічильник Гайгера. Стрілка трималася на плюс двісті. – Залишайтесь тут, – сказав він. – Док, – запитав Джо. – А що, як радіація посилиться і ви зомлієте? Що нам тоді робити? Расті поміркував. «Якщо я від'їду ще недалеко, витягнете мене звідти, тільки щоб без Норрі. Самі лише хлопці». «А чому без мене?» – спитала дівчинка. «Бо тобі колись може забажатися мати дітей. Та таких, щоб мали тільки по два ока і щоб кінцівки росли в них з належних місць». «Добре, я звідси ні на крок», – пообіцяла Норрі. «Решті з вас короткочасне опромінювання не загрожує. Я підкреслюю». Дуже недовге опромінювання. Якщо я знепритомнюю на півдорозі до Верхівки Гряди або вже в саду, не намагайтеся мене рятувати. Це варварство, док. Я маю на увазі відразу, в Расті. У вас же є ще запаси свинцю в магазині, так? А то, треба було більше привезти. Згоден. Але все передбачити неможливо. Проте якщо трапиться найгірше... Заберете залишки з свинцевого полотна, навісите ним вікна тієї машини, якою їхатимете, і витягнете мене звідти. Чорт, я на той час, можливо, вже і сам опритомнію і йтиму вам назустріч. Чудово! Або лежатимете без пам'яті після летальної дози. Послухайте, Роммі, ми з вами зараз, можливо, взагалі сперечаємося про пусте. Я підозрюю, що млість, а якщо ви дитина, то й справжня непритомність». Це лише черговий, пов'язаний з куполом феномен. Ви його переживаєте один раз, а далі все в порядку. Ви хочете підтвердити це, ризикуючи власним життям? У якийсь момент доводиться починати ризикувати. Щасти вам, промовив Джо і простягнув крізь вікно руку зі стиснутим кулаком. Расті легенько стукнувся з ним, а потім із Норрі і з Бенні. І з Ромі теж, коли той простягнув йому свій кулак. Що дітям добре, та й мені. За 20 ярдів далі від того місця, де Расті побачив опудало в ковпаку, цокіт лічильника Гайгера перетворилося на гуркотливу тріскотню. Він побачив, що стрілка посунулася на плюс 400, дійшовши червоного поля. Він загальмував і витяг обладунок, якого волів би не вдягати. Подивився назад на товариство. «Попереджаю, зокрема, вас, містере Бенні Дрейк, якщо почнете сміятись, негайно підете звідси додому». «Я не сміятимусь», – пообіцяв Бенні, але невдовзі сміялися вони всі, включно з самим Расті. Він зняв джинси, потім поверх своїх трусів натягнув тренувальні футбольні панталони. У спеціальній кишені на стегнах і дупі, де раніше лежали виняті з них захисні пластикові пластинки – він вставив заздалегідь вирізані шматки свинцевого полотна. Потім начепив собі на гомілки кетчерські захисні поножі, і їх теж обмотав свинцевим полотном. Далі надійшла черга свинцевого коміра для захисту щитовидної залози і свинцевого швартуха для прикриття гениталій. Він вибрав найбільший з тих, що знайшлися, тож той висів йому аж до яскраво-помаранчевих поножів. Спочатку Расті збирався повісити на себе ще один фартух ззаду. Смішно виглядати це одне, а померти від раку легень зовсім інше, гадав він. Але тепер передумав. Він і так вже додав до власної ваги зайвих 300 фунтів. Та й радіація все ж таки лупить прямо, без вихилясів. Якщо він весь час залишатиметься оберненим до її джерела лицем, усе буде гаразд. Ну, мабуть. До цього моменту Ромі з дітьми примудрялись обмежуватися спорадичним гмиканням і в годи здавленим хихотінням. Терпець похитнувся, коли Расті дістав купальну шапочку розміру XL з двома шматками свинцевого полотна і нацупив собі її на голову. Але тільки після натягнутих ним довжелезних полікті рукавиць і почеплених на ніс лупатих окулярів контроль було втрачено цілком. «Воно живе!» – заволав Бенні, походжаючи з розчепіреними, як у франкенштейнового монстра руками. «Хазяїне, воно живе!» Ромі хитнуло на обочину, де він і гепнувся на камінь, захлинаючись від сміху. Джо з норі і собі попадали на дорогу, качаючись немов курчата в пилюці. «Геть додому ви всі!» – заволав Расті, проте, залазячи назад до кабіни фургону, він усміхався. Вогник вдалині перед ним зблискував, немов в маяк. Генрі Моррісон пішов із дільниці, коли радісне гелготіння нових рекрутів у приміщенні для чергових офіцерів стало зовсім нестерпним. Усе тут покотилося неправильно, геть усе. Йому здавалося, він зрозумів це ще до того, як Тібодо, цей головоріз, що тепер став охоронцем Джима Ренні, з'явився з підписаним ним наказом вигнати Джекі Веттінгтон. Чудову поліцейську. І ще більш чудову жінку. Генрі сприйняв це як перший крок до того, що втілиться у поголовному звільненні з поліції старших офіцерів, тих, що їх Ренні Либонь уважає партизанами дюка Перкінса. Наступним може стати він. Фредді Дентон і Руперт Лібі радше за все лишаться. Руп помірного рівня засранець. Дентон кінчений. Лінду Еверетт звільнять, і скоріш за все, Стейсі Могін також. А тоді, якщо не брати до уваги цю безмозку Лорен Конрі, департамент поліції Честерміла знову перетвориться на суто чоловічий клуб. Він повільно їхав по майже цілком порожній Main Street, схожій на вулицю міста-привида в якомусь вестерні. Під козирком глобуса сидів нечупара чупара Семвердро, і пляшка, що стирчала в нього між колін, Навряд чи містила пепсі-колу, але Генрі не зупинився. Нехай старий п'янчуга смокче свою дозу. Джонні з Керрі Карвер забивали дошками передні вітрини палива ендбакалії, Обоє з голубими пов'язками на руках, котрих все більше почало вигулькувати по місту. У Генрі від цього мурашки поповзли по тілу. Краще б він прийняв тоді пропозицію перевестися в поліцію Орона, коли його туди кликали минулого року. У сенсі кар'єри це не було кроком у гору, та й управлятися з обдовбаними або п'яними студентами, він це добре розумів, гівно робота, але зарплатню там обіцяли вищу, і Фрида казала, що школи в Ороно найкращі з можливих. А завершилося все тим, що залишитися Генрі умовив дюк, пообіцявши на наступних міських зборах пробити йому підвищення ставки на 5 тисяч і повідавши абсолютно конфіденційно, що збирається вигнати Пітера Рендольфа. якщо Рендольф не подасть у відставку сам. «Ти станеш моїм заступником, а це ще додаткових 10 тисяч на рік», – казав Дюк. «А коли у відставку піду я, ти піднімешся на самий верх, якщо схочеш». Звісно, є альтернатива розвозити обриганих студентів УШМ по їхніх гуртожитках. Поміркуй гарненько. Йому сподобалася така перспектива. І Фриді ця перспектива здалася, ну, доволі гарною. І, звісно, це зняло напругу в дітей, котрим сама думка про переїзд здавалася ненависною. От тільки тепер Дюк був мертвий, і Честер Міл опинився під куполом, а місцева поліція перетворилася на щось таке, що виглядало погано, а тхнуло ще гірше. Він повернув на Престіл-стрит і побачив Джуніора, котрий стояв перед жовтою поліцейською стрічкою напнутою навкруг будинку Маккейнів. На джуніорі були піжамні штани та домашні капці і більше нічого. Його сильно хитало, і перше, що подумав Генрі, між джуніором і нечупарою Семом сьогодні чимало спільного. Друга думка була про і за репутацію міської поліції. Хай він ще недовго залишатиметься в її рядах, але ж зараз він іще офіцер, а одним з головних правил дюка Перкінса було. Щоб я ніколи не бачив імені офіцера з департаменту поліції Честер Міла в колонці «Правопорушники» у «Демократії». А Джуніор, подобалося це Генрі чи навпаки, все ж таки був офіцером. Він зупинив екіпаж номер 3 біля бордюру і пішов туди, де стояв і розхитувався вперед-назад Джуніор. «Аго, Джунсе, поїхали, я підвезу тебе до дільниці, на тобі кави і ти протверезишся. Хотів він закінчити речення». Та раптом звернув увагу на мокрі піжамні штани хлопця. Джуніор обмочився. «Стривожений не менш, ніж наляканий, ніхто не мусить цього побачити. Дюк у своїй могилі перекидатиметься». Генрі поклав руку Джуніору на плече. Ходімо, синко, не роби з себе посміховисько». «Вони були моїми подружками», – промовив Джуніор, не обертаючись. «Він почав хитатися ще швидше». Його обличчя, та частина, яку було видно Генрі, було захоплено замріяним. Я їх пошлюпив, тож міг у них і спускати. Неогидно, по-французькому. Він риготнув, потім сплюнув. Тобто спробував. Низка густої білої слини повисла з його підборіддя, розхитуючись, мов маятник. — Все, годі, я відвезу тебе додому. На ці слова Джуніор обернувся, і Генрі побачив, що той не п'яний. Ліве око в нього було яскраво-червоне, і зіниця була дуже збільшена. Лівий бік рота опустився донизу, аж було видно кілька зубів. Ця застигла гримаса на мить змусила Генрі згадати містера Сардонікса, фільм, що колись у дитинстві страшенно його був налякав. Джуніор не потребував кави у відділку поліції. І додому їхати, щоб відіспатися, йому було зайве. Джуніору треба було терміново до лікарні. «Подімо, хлопче!» покликав Генрі, пішли. Спершу Джуніор повівся достатньо слухняно. Генрі довів його вже майже до машини, та раптом той знову став. «Вони пахли однаково, і мені це подобалося», – промовив він. «Горе, горе, скоро піде сніг!» «Ти правий, абсолютно!» Генрі хотів було обвести його навкруг капота машини, щоб посадовити на переднє сидіння, але тут йому здалося, що це було б непрактично. Позаду доречніше, хоча задні відсіки їхніх патрульних крузерів пахнуть доволі специфічно. Джуніор озирнувся через плече на дім Маккейнів, і його перекошене обличчя взялося з сумом. «Потрушки», – схлипнув він, – «ми кінчили. Неогидно по-французькому, тільки по-французькому, трах-бах». Він висолупив язика і почав швидко-швидко ним теліпати собі між губів видаючи звук, схожий на той, що його утворював марафонець перед тим, як, здіймаючи хмару пилу, кинутись на втіки від Вайлі Койота. Після цього джуніор розсміявся і знову вирушив до будинку. «Ні, Джуніор", гукнув Генрі, хапаючи його за пояс піжамних штанів. «Ми мусимо...» Джуніор із дивовижною швидкістю розвернувся назад. Де й подівся той сміх, його обличчя стало згустком ненависті й люті. Розмахуючи кулаками, він кинувся на Генрі, закусивши жвакаючими зубами висолоплений язик. З горла його виривалися звуки якоїсь дивної мови, у котрій не існувало голосних. Генрі зробив перше, що йому зійшло на думку відступив у бік. Джуніор пропер повз нього і почав лупити кулаками по мигалці на даху крузера, розбив один ліхтар, роздерши собі кісточки. Вже і люди почали виходити з сусідніх будинків, подивитися, що тут відбувається. «Гаданих бандманд!» – заходився Джуніор. Він оступився з бровки і потрапив однією ногою у рештак. Похитнувся, але на ногах утримався. З підборіддя в нього тепер разом зі слиною стікала кров. Обидві руки були сильно розбиті і теж кровоточили. «Вона просто збісила мене своїм бла-бла-бла!» Заврищав Джуніор. Я дісав її коліном, щоб закнути, а вона викинула копита. Обісрала все кругом. Я... Він замовк, неначе замислився, промовив. Допоможіть мені. А потім зробив губами голосний звук, схожий на постріл посеред тиші з пістолета 22-го калібру. І впав до лілиць між припаркованим поліцейським автомобілем і тротуаром. Генрі з мигалкою і сиреною відвіз його до лікарні. Чого він не зробив, так не дозволив собі думати про останні слова, сказані джуніором, в яких явно проглядав сенс. Туди він не бажав зазирати. Йому і без цього вистачало проблем. Расті повільно їхав угору грядою, часто поглядаючи на лічильник Гайгера, котрий тепер ревів немов середньохвильовий радіоприймач зі збитою настройкою. Стрілка піднялася з плюс 400 до позначки плюс 1000 і міг поспорити, що коли він досягне верхівки, вона залізе на плюс 4 тисячі. Він розумів, що доброго в цім мало. Його антирадіаційний костюм усього лише саморобний витвір, але не зупинявся, нагадуючи собі, що радіація має кумулятивний ефект. Якщо він їхатиме швидко, летальної дози не набереться. Можливо, я втрачу на якийсь час волосся, але летальної дози я не наберу. Думай про це, як про авіанальот. Прилетів, зробив свою справу і назад на базу. Він увімкнув радіо, зловив потужні хмари радості на РНГХ і відразу ж вимкнув. Піт заливав йому очі, а він його зморгував. Навіть з кондиціонером, увімкнутим на повну потужність у кабіні фургона, було збіса жарко. Він поглянув у люстерку заднього виду і побачив своїх друзів, котрі стояли тісною кубкою. Дуже маленькі звідсіля. Ревіння Гайгера вщухло, він позирнув туди. Стрілка впала до нуля. Расті ледь не зупинився та вчасно второпав, що тоді Ромі з дітьми подумають, що з ним біда. Крім того, можливо, це лише проблема з батареями, але, позирнувши знову, побачив, що вогник живлення на лічильнику горить так само яскраво. На верхівці горба дорога закінчувалася розворотним майданчиком перед довгим червоним сараєм. Перед ним стояла стара вантажівка і ще старіший трактор. Останній спирався тільки на одне колесо. На вигляд сарай зберігся у доволі гарному стані, хоча кілька вікон були розбиті. Поза ним стояв покинутий фермерський будинок, частина даху якого провалилася середини, либонь узимку під вагою снігу. З торця сараю з'яяли розкриті навстіж ворота. І навіть із зачиненими вікнами та потужним кондиціонером Расті відчув п'янкий аромат зогнилих яблук. Він зупинив машину біля Ганку. Поперек сходів висів ланцюг із табличкою, на якій було написано «Вламувачів буде покарано». Табличка була старою, заіржавілою і, вочевидь, неефективною. Бляшанки з-під пива валялися по всьому Ганку, де колись Лебонь любило справляти посиденькі сімейство Маккоя, Літніми вечорами, підставляючись вітерцю, споглядаючи широкі панорами. Сеньке місто Честерміл праворуч і весь напрямок аж до Ньюгемпшера, якщо подивитися ліворуч. Хтось аерозолем написав на стіні «Вайлдкетс рулять!» Фарба, що колись була червоною, вицвіла до рожевої. На дверях фарбою іншого кольору було виведено «Депо Оргій». Расті подумав, що так Либонь було висловлено нездійсненну мрію якогось сексуально стурбованого тінейджера. А може це була назва якоїсь хеві-метал-групи. Він взяв до рук лічильник Гайгера і постукав по ньому. Стрілка підстрибнула, і апарат кілька разів клацнув. Схоже було, що він цілком працездатний, просто ніякої радіації тут нема. Расті виліз із фургона і після короткої внутрішньої дискусії – зірвав з себе більшість захисного обладунку, залишивши лише фартух, рукавиці і лупаті окуляри. Потім він пішов уздовж сараю, виставивши перед собою сенсорну трубку лічильника і обіцяючи собі, що побіжить назад по решту свого антирадіаційного костюма, якщо стрілка лишень трохи знову здригнеться. Але коли він вигулькнув за рогу сараю і побачив ярдів за сорок перед собою проблиск того вогника, Стрілка навіть не вирухнулася. Це здавалося неймовірним, якщо радіація. А як ще інакше? Пов'язана з цим вогником. Расті знайшов єдине можливе пояснення. Генератор створює радіаційний пояс, щоб відлякувати від себе таких дослідників, як він, для самозахисту. Те саме стосується відчутої млості і цілковитої втрати свідомості дітьми. Це самозахист, як голки дикообраза або парфуми з кунца. Втім, чи не схоже, це все ж таки на неполадки з лічильником. Саме цієї секунди ти можеш отримувати летальну дозу гамма випромінювання. Цей чортів лічильник усього лише забуток холодної війни. Проте, просуваючись до краю саду, Расті побачив білку, котра стрілою метнулася по траві і злетіла на дерево. Затримавшись на обтяженій зібраними плодами гілці, вона, розпушивши хвіст, дивилася ясними очима на непроханого гостя внизу. Для Расті це був доказ гарний. Як казна що, тим паче ані в траві, під деревами, ані на зарослих міжряддях він не побачив трупів тварин. Ні самогубців, ні можливих жертв радіації. Він уже наблизився до вогника, чиї регулярні зблиски спалахували так яскраво, що Расті кожного разу ледь не цілком замружувався. Праворуч, здавалося, прямо в нього під ногами лежав цілий світ. На відстані чотирьох миль він бачив місто, іграшкове, перфектне на вигляд. Сітка вулиць, шпиль церкви Конго, блищання кількох автомобілів у русі. Він бачив невисоку цегляну будівлю лікарні Кеті Рассел, а далеко на заході – ту чорну пляму на місці ракетної атаки. Вона таки висіла там, темна, штучна родимка на щоці білого дня. Небо над головою було блідо голубим, майже нормального кольору, проте на горизонті блакить поступалася отруйні жовтизні. Він був майже впевнений, що це результат забруднення повітря, те саме лайно, через яке зробилися рожевими зірки, але підозрював, що здебільшого там нема нічого зловіснішого за осінній пилок рослин, що налипнув на невидиму поверхню купола. Расті рушив далі довше він залишатиметься тут, особливо поза видимістю, то дужче нервуватимуться його друзі. Він передумав йти прямо до джерела зблисків, натомість вийшовши з саду, спершу наблизився до краю Косогору. Звідси йому було видно інших, хоча вони і здавалися лише цятками. Расті поклав на землю лічильник Гайгера і почав повільно махати туди-сюди задертими вгору руками, щоб повідомити, що з ним усе гаразд. Вони замахали йому у відповідь. «Окей», – промовив він. Руки його всередині важких рукавичок були слизькими від поту. Тепер подивимося, що ми тут маємо.